a tartomány La Askenziontól keletre, szombat 10 óra 6 perc. A katonák döbbenten tébláboltak az épületek közt. Látszott az arcokon, hogy csak most ébrednek rá, milyen szerencséjük van, hogy nem sikerült feltartóztatniuk és harcra kényszeríteniük Spider-t. Fesztánó százados is elég riadtan szemlélte a kommandós által véghez vitt busztítást. Stanford nyomok után kutatott, hogy megtudja, miért jött a telepre Spider, és miért végzett az itt lévőkkel. Vergenon pedig azon töprengett, mit mi legyen. Végül úgy döntött, akárhogy is, de a menekülők elé kell vágni. Abban biztos volt, hogy Spider Los Angelesbe igyekszik, mert Hutchinson elejtett mondataiból arra következtetett, valamilyen titokzatos árut oda várnak, és csak nem tudja pontosan, hogy hová. Mindegy, az a lényeg, hogy Spider előtt érjen Los Angelesbe. Ott aztán értesíti Barkmant meg Hutchinson, és valahogy csak elkapják azt a szarházit, mielőtt még beleköphetne a levesükbe. Nem kis tétről volt szó hiszen Borkman hutchinson keresztül 50 ezer dollárt ígért Vergeronnak, ha sikerül elintézni spider Spidert. És Vergeron nagyon meg akarta szerezni ezt a pénzt. Odalépett a századoshoz, és figyelmeztetőleg megköszödült a torkát. Ó, valamit? nézett rá festánó felrezzenve a szemlélődésből. Igen, százados úr, biztos vagyok benne, hogy a fickó vissza akar jutni Los Angelesbe, és szeretnék elévágni. De miért? Nem elég egy telefon? Nem, rázta a fejét Vergeron. Ezt az ügyet én személyesen szeretném elintézni. És mit tehetek önért? Egy helikopterrel lenne szükségem, amely elvinne engem és kollégámat a határig így ha a szerencsénk van, elérnénk az elpázóból Los Angelesbe induló déli gépet. Értem, és mivel dicséretesnek tartom az álhatatosságát, már is intézkedem. Köszönöm, százados úr. Hé, hey, egy pillanat szólt közben az éppen akkor odaérő Stanford. Én is nagyon dicséretesnek tartom Vergenon buzgolkodását, de egyelőre maradunk. Én ugyanis nem hiszem, hogy Fred véletlenül, ötletszerűen jött ide, és puszta szórakozásból lőtte le ezeket az embereket. Hirtelen Vergenon felé fordult. Te pedig ne akarj helyettem rendezkedni. Majd én eldöntöm, mikor indulunk. Ebben tévedsz? mordult rá ellenségesen Vergenon. Ezzel átveszem a parancsnokságot. Igen, és milyen jogon? Vergeron előhúzta a moren kapitány által adott felhatalmazást, mely szerint bármikor jogosult átvenni az irányítást, és nem fordóra aládukta. Az elhűlve nézte az írást, majd dühösen kifakadt. Rohadt tetű banda! Ezek szerint én csak arra kellettem volna, hogy felhagysam nektek Fredet, és utána fog be a szád, üvöltött rá Vergeron. Egyszer már így is futni hagytad ezt a szarházi. éppen ezért mostantól kezdve én mondom meg, mi csinálunk. A századosra nézett, aki meglehetősen furcsán tekingetett hol egyikükre, hol másikukra. – Százados úr, kérem, legyen szíves intézkedje! Festano bólintott. A gps hez át is mondott valamit a hátsó ülésen ülő rádiósnak, aki erre nyomban felvette a fülhallgatót és a készülékkel kezdett matatni. Vergeron elégedetten figyelte a jelentet. Közben arra gondolt, hogy van még esélye az ötvenezer dollár megszerzésére. A helikopter esetlenül bogdácsolva ereszkedett a talajra. Spider kikapcsolta a műszereket, megkönnyebbültem felsőhajtott. Fű, már azt hittem, gyalog kell visszajönnünk. Azt még nem tette hozzá, hogy rosszabb esetben akár le is volna a határőrség lövései következtében. A tüzi játék, amit a tiszteletükre rendeztek, nem volt mindennapi. A puska sorozatokon kívül még három hőérzékelő rakétát is utána keresztettek, és csak Spider remek navigálásának, na meg a magas egyeknek köszönhették, hogy nem találták telibe őket. Még így sem volt rózsás a helyzetük, mert az egyik rakéta jó darabot kiszakított a farok részből, és csak a szerencsén múlott, hogy a kérdéses rész nem tört le. A kommandos tisztában volt vele, hogy ha ez bekövetkezik, menthetetlenül lezuhannak. De ott akkor mégsem szállhatott le, sőt, még a lányt is neki kellett nyugtatgatnia, hogy nem vészes a dolog. Végül minden nehézség dacára, mégiscsak vissza tudtak jönni, gondolta a férfi, és a gondolat folytatásaként nyomban az előtte álló feladatok tolultak az agyába. Előbb egy pillantást vetett a háta mögé, ahol Martin holt este pihent, aztán a lányra nézett, végül a kerész viskója melletti olfélére, amelyben a Porsche állt. El kellene temetni Martint, de nincs rá idő most nincs, hiszen ha ezzel foglalkozik, akkor nem tudja teljesíteni a halott utolsó kívánságát, amelyet mellesleg saját magától mindenféle kérés nélkül is megtenne. Nincs mit tenni. Bármilyen kegyetlen dolog is, de néhány órára itt kell hagyni a tetemet. És a lány? Vele mi legyen? Hagyja itt őt is? Nem, szegény már teljesen magán kívül van az átélt izgamaktól. És különben is. Mi van, ha nem tud érte visszajönni? Ha ő is meghal. – Igaz, akkor négy sem tud visszajönni, de a lány még él, és a sok határán van. – Igaz, nem mutatja, de látszik rajta. – Még csak az kéne, hogy valami butaságot csináljon. – És ha elviszi magával, az nem butaság. Eh, – Ne, a francba a meditálással, sietni kell.